Maiz, uste dugu ekologismoa edo ambientalismoa zeho zer monolitikoa dela. Agian, inkluso jende askok irudikatuko du modu folkloriko batean. Eko jipi lore jale batzuk denaren kontra eta komuna buru asketan bizitzen. Baina mugimendo ekologista asko askoz bezabalagoa da, eta bere baitan aspalditik eztabaida, sakonak ematen dira eta ikuspuntu anitzak daude. Gaurkoan, austeroan metabolikoan ezta bai da, Eta ikuspuntu, hoietako bat ekarriko dugu. Gabon! Bagaudunen beste behin ere irola erratiaren uinetan austura metabolikoan ensaio berri baterako Ogoratu pilu aldean eundazaztu.bost FM en entzun dezakezuela irola eta bestela une oro interneten hori behintza kolapsoa etorri arte, ez da, gorka? zen eh, ez dugun bitartean, ez, ba, aurraude, entzun gai Irola jarraituko du, amaier arte, uineta, mono bueno, maier arte, kolapso orokorra edo Gure antena kolapsoa arte behintzat, ez da? Hori da, gudarioan bezala Eta, bueno, eh, zuk lehen aurrera duduzu, ez da, ba, mugimendu ekologistan... Hain bat estaba, da, gertatzen direla, ez da, nion monolitikoa, saionen batean eko-fasismo ari buruzitzen genuen dagoneko, baina gaurkoan bereziki kolapso kontzeptuari dagokion... Na... dagokion estaba idearen inguruan arituko gara, ez da, izan ere, ba, bueno, batzuei kolapsista ditzen zaie, beste batzuei esatzen dute, bueno, hori ez dela termino gokia, baina zer da kolapsismoa edo zer da kolapsoa, gorka? Hor, bueno, Aspalditik badatorren eztabaida bad da, ¿es? Bueno, eh batez eh, estatu mailako eh mugimendu ekologista, ¿nez? Ba berri historiagatik eta abarrengatik, ba bueno, badaitu ba bere particularidadak eta bueno, colapsismoa de deitua izan den korronte batez, ba, Aspalditik dator. Eh baño claro, da colapsismoa, ¿es? Ba, Esan desakegu korronte bat dela, ez, bueno, bat zuen ustez eh, izan daiteke ideologia bat, Nik, nire ustez ez es nuke esango hainbestera llegatzen denik ez. Es? Eza kontasun horretara egualez, ideologiaka atzean daukon za kontasunera hori da, nire esango nuke gehiago dala,, ba bueno, eh, batez ere, baina ez bakarri, baina batez ere ekologismoaren barruan dagoen, ba, eh, diskurtsometak eta batez, jendean hitzek egiten duena, E, ba, puntu zentral komuna azkenean dana e, kolapsoa. Es? Gure gizarte moderno industrialaren kolapsoa. Kolapso ziurra, edo gutxenez ia siurra. ziurra. Ba, e, eragindako ba, kalte ambientalengatik gatik, edo e, ba... Erregaifosiena gortzea gaitik. Hori da, edo beste hainbat faktoren gatik. Es? Eta hor, bebai, esan, esan behar da. Es? Ba, bueno, berez mugimendua ez dala mugimendu heterogeneo bat, edo ez dagoela hor ba, e, hildo zehatzik zeat, ez, baizik eta, bueno, bada, jende asko ez, ez oza diskurtso ezberdin asko ez, metatu egin direnak ez, pues, hor e, ba, e, mundu ekologiak ba, bueno, entzute handia dakan jendea egon daiteke ez, edo gutxien ez, kakotxen artean leporatu izan zaila ekolapsistak izateak ez. Claro, pues, Zona du, jende geinenak ukatzen duela, oza ose... Kolapsista askotan mugimendu ekologista, ma termino despektibo bat dela, eta hor bai, hendea askori zaten salet, eta haurek ukatu egiten dutela hori orokorrean ez da? Bai, normalean iraintzat, esartzen dute, es, askotan, bueno, inkluso kolapsistek beraiek, esaten es, pues, dute, ba, beraien hitzaldietan eta ba, beti esaten dutela, pues badagoela tartea, eskolapsatzeko, es, oza, es? o sea, elburua eslitzatekela kolapsatzea, baizik eta, bueno, kolapsoa ekiditzea, baina gaur egun daukagune bilbiadrekin, Ba, kolapsoa, ia sigurra dela. Ba, eta, beres ya, batxutan adibese, bau testu batzuk ba, co como kolapsar mejor, eta bar, eh, o sea, tue kolapsoa termina, askotan, erabiltzen dela, ba, ba movimendo ecologistaako, bain bat, testutan, edo... Karo, hor gertatzen dena da, ba, bueno, baina, hain mmm, besa, bueno, la movimendo heterogéneoa dela, baño, karo, estetika, edo... Mmm, Zerakomun bat daukate, batez ere, hori pues, kolapsoaren inguruan, ez da, hor, ba, da, hitz bat asko errepikatzen dena, ez, kolapsoa. Hori, pues, ez urkondezan bezala, pues, como kolapsar mejor... Petroapokalipsis... Petroapokalipsis, ez, be bai... Pues, eh, Antonio Turiel enniburua... Hori da. Bueno, Antonio Turiel, ez da, adibidez, eh, ba, eh, Vaya, es con ese ensayo va du, ¿es? O sea, iraintza tartzen du, e, bueno, pues, Azkenean E, nolabet bere ustez dala ba, estigmatizatzeko modu bat baina bueno, egia da que bueno, jende honen e, ekoizpen literario eta esliterarioaren horren pues, bueno, eske kolapso hitzapilla bat errepikatzen da eta, bueno, niri gutxen ez ezaita harrigarria iruditzen pues, jende hau etiketatzea kolapsista bezala ez bai, es, es, entzun negatibo batean ba eta bueno bast, bai. modu bastante ziurrean edo bereko izpen teorikoa, egiten baldin badute, pos, kolapso terminoaren inguruan, bueno, normal egiten zaitez. Bai, Carlos tai, bo izango nintzeteke beste adibide bat. Bai, hori da. Gostai guk askotaren abitzendu kolapso terminoa, li, bere liburu bai famatuna, el kolapso dela esango nuke. Eta, berak, inkluso, bueno, esan txuguetan ezaten du hori positibo esan daitekela, eta, bera, tradizioan arkista batetik datorrelako, eta asken filan gero sartuko gara gehiago zehaztera zer den kolapsoa, baina kolapso horren atzean beti dago gizartak komplezutazuna galtzea, eta doan ba, autogestioa indartzeko tartea eh, dagoela, edo? Eh, Aipatzen du Carlos taibok, aibiz hainbat itzan ditan. Bai, hor e, nabaritzen da ez, kolapsismoak askotan badaukala kutxu libertario bat, ez? Azkenean, ba, bueno, kolapsoa eta gero nola bait, estatua de semmodira, de Aukera berriak, es, zabaltzen direla. Eh, ba azkenean dena izango beharko delako, naitan aiez, ba e, buru e, txikiagoa, bai, orduan naitan aiez, es, bilakatuko da, pues ser e, bueno, gertukoagoa, ez? Eta or, bueno, Karo, hor ikusten da be bai, pues, bueno, kolapsistaren artean dagoen ba, mugimen bueno, heterogeneo eta sun hori ez. Azkenean, batzuk bai ikusten dutela kolapsoa tragedia bat bezala ez. Baina, e, buka bueno, esena ja izango litzateke, ba, e, segun nola definitzen dugun kolapsoa, gero sartuko garela ondo esan duzun bezala, kolapsoa terminoaren definizioan, baina, bueno, kolapsoa tragedia bat izango litzateke ez. Osea, e, gure gizarte industrial honen bukaera, Ez da izango... Bai, sufrimen duz betea izango, izango nintzetek Hori da. Eta baina badaude beste batzuk, ondo esan duzun bezala, ba, ikusten utela kolapsoa aukera bat bezala. Ez? Ba, ba beraien... Gizarte industelaren enorketa horretan, agien gizarte azkeago batzuk ere. Hori da, beraien proiektu politikoen, ba, bueno, mm, loratzeko aukera bat. Hori baina orain igual sartuko garaia, ja, ikusten ba, zer ideitzen zaio kolapsoa? Ez? Karo. Hor, daude hainbat definizio da, Termino horrek berakere, ja, nesaten genuen kolapsismo terminoak Edo kolapsista terminoak esaukala definizioar gire ba, Kolapsua berakere ez dauka oso claro, Dago oso arri zer den kolapsu Según, es, segun, eh? segun zenin egaldetzen dio, segun edo Edo ba, kolapsiste beraiek, pues, ze nola definitzen duten, es e, ba, e, Ona ekarri ditugu, pues, definizio batzuk Interesgarriak izan daitezkeenak, es Eh, lehena bada eh Ibeskotchet, eh Momentum Institutoko sortzaileetako bat, bueno, bon, ta be bai eh eurodiputatua Berdengatik, Europarlamentuan eta bueno, eh Franzeko mugimendua ekologistakoko, pues, bueno, figuretako bat, es, eta honen ustetan, eh kolapso etorriko litzateke gizartearen masa zabalenetan, ba, oinarrizko beharrak ezin direnean asetu modu normal batean edo zuzenean ezin direnean azetu, bai. Em, adibide honek ba ekartzen digu pizkat, eh utz egin duten estatuetara. Ez? Es? Non ba populazioaren satirikan dieena ba penurietan eta urritasunarekin eh bizi den, Libia, adibidez. Libia, adibidez. Somalia, hori da, Somalia, Afganistan, e, Sierra Leona, Bregarayan, Bevai, es. Or, bueno, azkenean, eh no Claro, planteatzen dutena da utze egiten duten estatua, gero seta goikoagoak izango direla, ez? Ba, baliabide eskasieengatik. ¿Ez? Horrek ere izango du la batzuk en eh, bakolausatzea edo estatu batzuek eta beraz Hori da. Ba, azkenean, e, askenean ba, egiten duten estatuetan zer gertatzen da, ez? Ba, autoritatea zentrala ba, desitzuratu egiten dela edo zuzenean erori egiten dela, ¿ez? Eta sortzen direla ba botere lokalak autoridadi hori hor deskatzen dutena, ez? Eh? Bueno, askuetan gertatu izan dena da eh, guard lords edo hauetakoak ez, eh, hartzen dutela botere zonalde batzuetan, edo eta, karo, hor, ba, maza handienek egiten dutena da basikamente sufritu, ez da, katelako ba eh, aukerari hori da, bueno, hau eh, kabreguntia ja gertatzen dena, zer ez? Adibidez? Eh, Afrikako adarrean, eh, hor Somalia, Etiopiako parte horretan, hor ba, milioika eta milioika pertsonada daude eh, urtero va ba, desnutricio arriskuan. Ez, asko da. Aitazko bertatik aldegin bad dute. Hori da. Orduan hori litzateke, hori gu gure ba Mendebaldeko ikuspuntutik, pues, ikusten dugu la zer urrun bezala es, Seozer guchina, Kacuchina ka jungolitatekela gerturatzen. Gertatzen eta Hor da. Eta modu ba gero seta batean gertatzen, ez? orduan ikusten dugu if coshet pensarioniek estatuari ematen dio la centralia deandia, de Andia colapso de beste pentsalari batzuek berriz definizio Sabalagoak egiten dituzte, ez? Bai, hori da. Gero dak gauei bai, e, Luis González Reyesen definizioa, baina da. Hizkuntza militante Naiko Ospetxua, bai, eta bebai ba, kolapsista eh badaitu izan diotela kolapsista, es. Eta honen urtez ba, zentralitatea edukiko luke eh gizartearen kompleksutasuna, es. Eta gizartearen kompleksutasuna ba Eh, so, eh, zehazki seazki izango litzateke hori zela neurtzen du kompleksotasun hori es eh? claro hori ipatzakizoteren kompleksotasuna simple da baina gero zelan lan kuantifikatzen du kompleksotasun hori claro eh low factor es berdinematendu es alde batetik jende kopurua es gutxituko litzateke dela eh bigarrenez jende hori Ez den jende hori zen malla egongo litzateken ba, interkonektatuta, ez? Ba. O sea, garraioaren garraioaren edoz gausak e e partekatzeko edo trukatzeko, Edo ez? ez? gero bai, gizartea e beraren espezializazio malla, ez? Es, ba, adibidez, ba, e gizartean badaude, ba, bueno, jarrera da. Eh, ba, lan geros eta espezializatu agoak eukitzera, es? o sea, esparru geros eta compartimentatu agoak zein pues bueno, hortan espezializatzen zaren. Es? Ba, ilena gian bat elektrizitatean zen editu, baina gauru inia elektrizitatearen barruan, ba, elektronikan edo se aski energia ber esta garrein kontu baten edo de refrigeración sistema quedó bueno bueno se bat ingenierimo tauden de es edo vale itugariz amo nesta vale en ami tu ingenieritza gradu en gupura da edo bueno me... oro correan be pues, eh, barruan ez? be bai me dikuntzaren barruan pues dago el edo aditu eh, bueno, medicu... familia medica es hori da generalista es baño bueno, va dode, pues zirujanoak, edo... Eh, ba, ilena or... gehianduela... Ba, edo osteopata, e... e... no edo... Asko, zes, especiidea gutxi, hori da, hori da, zentzu horretan, es? Bueno, eta... Zentzu igualzaba lagoaten, es? Eh? Pentsa esagun duela eun eh? berren urte, zen bat pertsona, zeuden nekazaritzara bideratuta, eta gaur egun, zen bat dauden, es? Eh? Hori da, hori segurazki, ba, ba definizionen arabera, es? Ba, gizartearen kompresutasuna, geitzea la... Eka saritzenan dagoen jendea handintu darko dela, ez? Hori da, adibidez. Eta azkenik, ba, e, gizartean eta banakoen artean dagoen informazio fluxua. Hitziko dabe bai, ez? Gorda. Adibidez, igual ilon lai erratia, desabertuko litzateke. Adibidez, Enta. adibidez. Segu ge informazio fluxuoso potente bat, gala ez? Gure entzulentzako. Eta, ordan, pues, karo, pues, alde bat ez, pues, ikusten duguna da, em... Bueno... Es es dugu zertan orrela ulertu behar, baino azkenean eh, involuzio bat. Ez, involuzio bat, seineta pues voltatuko litzatekeela gizartea, ba orain dela, ba ezakiz, ehundaka urte batzuen egoerara, ez? Es, baina, es sa, era lineal batean ulertzen maldim badu, ulertu zuzen moduan bad. Gerotar kompleksutasun andiagoa seukan gizarte batez, ba zibilizazioa bat, ba, den askunde askotan utz izan horrekin, ez? kompleksutasun handiago batekin ba izango Lanzarote hor or Atcheragitea nola baitez? Hori da, hori da. Eh seguras que termino berdinetan, espues es es gñate que hongo, pues yo que garun bueno, lortu du ba beste maiateknologiko ta tekniko batzuk, baina bueno, ein andi batean, pues ba, litzatekela e, ba, termino eta ra eta honek e, eh du ez litzatekela izango Ba, bizitza baten terminoetan seo ser askarra edo apatekoa bai eta ba kontu esan, hori da. Esa e, termino historikoetan, pues vaisan ba, litzateke la ser la burra, ¿ves? E, A es? esan, esan de saco, pues, batzuetan eh 50 adibidez, hori, ba, termino historikoetan dela la dembora o la burbates, 50 urte. Baino bizita, bueno, bizitza batentzako visita pues, bada bastante, ¿es? hor ba, olako demoratarte batean, lau faktore hauek, ba... asko gutitu kolirateke. Eh? hori da. Eta horri e, deitzen dio gizon honek kolapsoa. Eso. Me la Luis González Reyes en definisiva. Eta eskenik beste definizio apurat antropologiko bat ere karri nahi izan duzu, ez da? Ola. Bai, e, gero esken bai bebai e, Jareth Diamond, dela e, gizarte antropologo bat ba, oso jamatuta, ez? E, aber kolapso, da ba, ditzen bai, liburu, aber ziki oso jamatuta izan da, ez? Bai, liburu bat ditzen dela kolapso, ez? Et, bueno, kolapso, e, zergatik kizarte zibil, edo zibilizazio batzuk erabakitzen duten e, desagertzea, eta beste batzuk karrakasta dukitzea, ez? Eta bizirautea. Eta bueno, honentan pues, e, liburu el libro os interesgarriada, ni komendatzen dut irakurtzea, eh, hor, ba, pasarte hose interesgarriak, ba, gerturatzen dituztenak gure gure gaur egungo bizitzara eta gero beste batzuk dira pues antropologikoak eta historikoagoak, eh, adibideekin. Eta ta jaleta llaman en ustes, bueno, historia en sear, sorti faktore egon dira, eh, pues, alde batetik, e, kaltea inguru giroari Es? Bera, batez be, aipatzen du deforestazioa Gero, ba lurraren balioaren galera es? Ulertuta, ba, bueno, lurra ba, gatzatzen delako edo eman kortasuna galtzen duelako igatzen delako, es? Deforestazioarekin, batzutan notura. Claro Edo, segun, ba, no, ze se industria edo ze, gera bilera ematen duzu un lurrari, posori, ba, egartatzen da, es? Es? Eh, gero, uraren kudeaketa, es, pues, ur eskasia edo ur erabiltzen duen ura kutsatzen duzula. ¿es? Ba, jo ningun konstantea monoya sí. bueno, ez da ezena, ni etaiko programan hasta tubo mesa. Hori da. Gero, ba bai, ba, geiegizkoa eta geiegizko arrantza, ¿es? Pues bueno, bueno askenean pues su valia bidioeta tasisi baldin basara, pues bueno. Bai, valia bidio eta maitzen baldin badira, pues bueno. Ba zure gizartearen seguruki. Ba, pues, bueno. si, ba complicado. Horidan, gero, eh, ba, espeziein baditzaileak sartzea, es, e, ba igual eh, ba suk sartzen espeziein baditzaile bat eh habitat kontrolatu batean, ba bueno, ba, gertatu daitekeena da, ba, normalean normaleanzuk eizatzen zenuna espezie berri horrik ez izatzea, es, eta ordan, poz sugeratzea gabe, ba, adibidez. E, populazioaren gehiegizko askunde bat. Eta horrekin, eta hori lotuta, ba, beha izortzigarren e, arrozietako bat, izan daitekela beha, ba, e, inguru giroari per capita e, egiten zaioan impactu ambientala, ez? edo, bueno, azterna ekologiko famatu da derakoa, ez? Azkenean, bageros eta azterna per capita handiagoa baldin badaukagu, ba, bueno, pues inguru giroa pues normala da, sin pues sostengatzea, bagiz arte batean, Ba bueno. Eh, bai, beraz va ba, ba, desagertzeako bidainueta. Orrita. Orduan 8 faktore hauek dira jaret daiamonek monek era bil situenak ulertzeko zibilizazio batzuen eh, desagerrpena eta. Orrita. Nikero se egiten du, es ematen ditu pues adibide batzuk, es. E, adibide hientzak hientzako pues, ematen ditu beste 5 faktores, pues eh oro korrago, oro korragoak eh, ba, asaltzeko eh civilizazio hauen edo bueno gizarte hauen desagerpena. eh bueno ni kemango ditut pare bat adibide, ¿es? Eh gehiago lantzen ditu, baina bueno, eh ba Paskuako uhartea, ¿es? Kasu bastante paradigmatikoa da ba, gizarte baten ba kolapsoarena, ¿es? Ba, bueno, eh Paskuako uhartea dago er pazifikoan kokatuta iundik gertu hor erdiansa zaen erdian. Mai, oritza, oritza, oritza, oritza. Eta hori bat polinesioek ez, kolonizatu zuten eh, mila berrehun garren mila garren urtean inguruan gutxi grabera. Eta hasieran ba, bueno, uarte bastante interesgarria zan, ezoak e, zituen, masa forestal bat zegoen, baino ba, hor gertatu izan zen, izan zen, ba, ingurugirari e, ikaragarrizko kaltea egin ziotela, ez, eta e, irla guztiz deforestatu zuten, eta ondorioz, ba, irla batean maldin basaude, eta esbaldin badakazu egurrik, zer gertatzen da? Ja, zinuzu, barkurik eraiki, eta beraz. <laughs> Orduan, merkataritzarako aukera galtzen dituzu, eta era berean me bai galtzen duzo aukera ba adibidez arrantzarako ba, gertuko bai ez uartenguruan egiten dena bai, baina karo baina esin zara oso urutena joan arrantzan egitera. Eta era berean be bai, egon ba, bueno, ziren e, gerra zibilak ez? Ba, e, errekurtuen kontrolerako, kontrolerako, eh errekurtuen controlerako. Controlerako urritu zelako eh ba, zeuden baliabideak, ez? Eta orduan pues, e, kooperazioaren ordez, pues eh amenaukeratu sutena izan zen baina artean akabatzea, asko zure divertigarri ba galdelako seguraski, ez? en doria. pues bueno. <risa> eh, gero daukagu be bai, eh, Groenlandiako kolonia skandinabiarra, ez? Bueno, orfamatua da eh, ba, eh, Leif Erikson, ¿es? Ha llegatu sala eh esbarkatu Leif Erikson, es eh, Erik Gorria, ¿es? Ha llegatu Groenlandiara, Leif Erikson bere semeia izan zen, ha llegatu sala eh Terranova. Eh Con los Gogoratu de sabón, Eh, es, baina, bueno eh, Kontuada, ba Ez eh, dena aina esaguna da Ba, kolonia hori desagartu benzena eh, Izan ere, ba, eh, gartartu zen aldaketa klimatiko bat Baina, orpenxatu behar dugu eh, Izena danes esberder Bueno, ingeles eraitzulita erda Greenland, Vai. lur verdea Hori da Gaur, Gaur, Irlandia era... Baten baldin ba, badoa edo estela ba Idu diak egusi eskero ba, egusi gogu lur berde gutxi dagoela gaur egun, ez eh? gaur Gaur egun, ez gaur lur zuria terminoa egokiagoa izango zela Egokiagoa, batez eh, Eta karegor gertatu zen aldaketa klimatiko baten eh, ondorioz Ba... Eh, ba beren, beraien bizitza modua aldatu zela, ez? E, ezin e, izan zioten eman irtenbide bat e, ba, aldaketa klimatiko horri galdu zituzten bebai ba merkataritzarako e, aukerak eta are geiago eh gaizki eramaten ziren hor inguruan zeuden inuitekin ja, es orduan pues e, or, gerra, kerego, or, eh guerra que tengo eh mai echa etxai, echaque inguruan eta ordon pues azkenean bebai eh hori desagertu san es, es ja e, Uztut mila laure inguruan edo Azken registroak daudela Eta hortik aurrera pues, Gero berriro kolonizatu zuten Baina, bueno, lehenengo kolonia desagartu zan Eta beste adibide paradigmatikoa Eta bai maiena e, e, Erta amerikan e, em, Ba, bueno, zibilizazio e, and, bueno, Andinetako bat, es Erta amerikan Horazko claro, tango, entzatzen du, bueno Espainiarrak enduziran horra, maiak maian imperior indatu segura, baina ez da, ez da horrela, ez da? Ez da, kasua, ez eh, bai egia da, pues, bueno, iri estatu potenteak zeudela, es, baina lehenengo eh, civilizazio maia do eh, lehenengo iri estatu potente, oi egia, aspaldi desagertuta, izan ere, ba, deforestazio oso potente bat eh, bueno, egin zuten berallek, es eta, karo, horrek eragin zuen, pues eh, lehen aipatu bezala, pues, lurraren igadura guztageroz e, txarra eta txarragoak, pues, ez? eta horren ondorioz ba, bueno e, baina ezkeran zurek izaltean oina herriadean nekazaritzan arazoak egoten azte mandi madira ba horrek izalteo zoran eragiten du, ez da hori da hori eta bueno, gero berai, berak bebai ematen ditu beste adibideu batzuk, baina bueno ez luizatzea harren, pues ez dugu ez dugu hau gehiago zeatuko baina, bueno, jarreda ya monok bebai ematen ditu beste adibideu batzuk Eh, ba, Kontrakononan zukoan Kontrakononan zukoan, hori da Azkenean, bueno, aitortzen diolako ba, Gizakeri, autonomia bat, ez? Osa... Adeptatzeko gaitasuna Edo konturatzeko gaitasuna, ez? Igual, arbolagustia emozten baldin baitugu Bakeroz ere ingo dugu, ez da, nondi lortuko dugu agurra Bueno, Eskandinavia erraka Dibidez de hunalko ziren bizitzera inuitekin Inuitek bizitzen, bizitzen ziren bezala Ze hor jarraitzen dute Bai, bate inalko zuten eurekin, eta Baina erabak izuten esetz Baina erabak izuten esetz Berra, kolonizaziba eta Eta, ez es que divertigarra goda Azkenean Gero horrela bueno. Netflixen bat seriak dituzte horrelin kurban claro, Inuitekin bizitzera joan izan balita Horrek, ez daka sarmari Ez daka epikarik Orduan, karo, kontrakoa dibide bat da e, edo garaiko e, Japonia. Bai, e, bueno, e, tokugaua zogunatua, ez, segonean. Bueno, Japonia denokiru ditzkatzen dugu, ez, direla bebai, ba, uarte oso handi batzuk, ez, baina uharteak Eta, ba, dakan beste ezagarritako bat da, oso populazio handia daukala, ez? Ba, gai, mundu korrian lehen dut entzonetariko bat. Izango da, bai. Izango da. Eta, hor, karo, kontua da, Karo, eh, claro, según ana Tokugawa esarrizenean ja bakatu sirela pues, eh, aurreko garaiko guerra zibilak eta guzti hori eta claro. Hori masiga remendean. Ama sigue. Ama sigue. Ama sigue horida. Japoniaren historia nes mas limasaudeus oyanziak, ba. Horida. Bueno, ama se artean, es esarrizan, shogun herria eta gertatu izan zena izan zen claro kristongo seteak eh, gertatzen zirela. Ze, lehen, bueno, agian izurritengatik edo gerrangatik jende bastante hilzala, baina, bueno, ja es edu denes. Bueno, izurriteak bai, baina gerrakez. Ba, karo, populazio askunde oso potente bat gertatu zen, eta e... Eh, karo, gian eh, Europa negintzen izazen, ba, bueno, jende hori bidali ameriketara, edo? Claro. Baina, baina, aguaik, japonian es egon aukera hori. Es eh? egon aukera hori. Orduan, zer gertatu zen, pues, bueno, geroz eta baso gehiago eh, jaten zutela, nekasal ere mua handitzeko ba, gero sta populazio handiago horri elikatua likatu alizateko, claro, horrek zer egiten zuen, leorteak eragiten zituen. izan ere karozuk eh egiten bueno, duen azkenean da ezetasunaren ba nolabaiteko deposito bat izatea, eh? Orduan claro, basoa komo te maldimaldi dituzu, euri gutxiago dago normalean eta e, gertatzen dena da pues klaru la uria dagoenan ere uriori sin du horida se en no me entiendo horida se azkenean, e, bebai basoak egiten duena da esponja moduko batez euria gertatzen denean pues euri hori ba, egiten du ez? eta bestela pos, gertatzen dena da pues lurra dezakara investeko gaitasunek eta askotan pos, egiten dena da e, igatu eh eta lur hori pos, mugitu egiten da besterik gabe bai hemen ja, ningula matarral sabat nonstean nos argi gusten da horida hori, da. hori? eta orduan karo gertatzen zen izan gertatu izan zen izan zen pues, bueno, momentu batean sogunak soguna que stop oni es sin dugu baso gehiago moztu ze daka zenturik honek eta egin zuten izan zen basoen baso en birlandaketa e, programa bat sonatzen e, bueno, duela como pizkat e, ya Modernoagoa, es, baina, bueno, bai, bueno bebai gara jontan, base guen horretarako gaitasunik, es, eta gain zuten izan zen, ba, bebai e, de kontrol politika bat ez harri, jende gutxiago egoteko, es, eta beba e, ba zoen eta nekazalere arteko oreka bat mantentzeko legedi bat sustatu. Bai, gara, beraz, kasurretan, ba, japoniak, zogunatu garaiko, japoniak, bai izan ziola, horregin nola baita kolapso hori. Hori da, bueno, zogun herria beste berrean urtetan, es, gutxi gora bera, ba, mantendu zen... San... eta gero espezin baditzaie baten aurrean, es, bai. ba, kolono <laughs> europearan aurrean jaur ja bai, erorein zela, bueno, adaptatu egin zela, ez da, industriar bat egiten. Horri da. eta samuraiak bat zean. da, eta bueno, liburu hau bastantik interesgarriada, eh, bueno, jared ja... da jamonen kolapso, horri da, jared da jamonen kolapso, bastantik interesgarriada, Eh, va doka beste liburu bat interesgarria da la Beva y eh Armas Germenes y Acero. Eh, dagoela Oña Rituta, eh, materialista oso famatua den Marvin Harrisen Vacas, cerdos y brujas. También te aconsejo una cosa, nunca que llegamos. Ni diga que Vacas, cerdos y brujas. Ori Marvin Harrisen. Marvin Harrisen, bai. Uno me aura, la recomendio, or... ¿no? Gaur gaude e, informazio fluxua ez Kolapsoa etorri bitartean informazio fluxua nahi duguan ditu. Hori eta hain bueno, arte egon ba, gara historia inguruan hitz egiten teoria apur bat kolpsso inguruan, baina zergaitik ekarri du garuana kolapssoen eztagaida, ezta honek beretan zertanen egiten du gaur egun edo. Karo hor egun gertatzen dena da, Bueno, bate ez be pandemiatik ez kobiizemertzearen pandemiatik kolapsoak uki duelatu Ba, pixka pizkat eh ez ta kit nol ditu igual, boom edo standa Santiago batez, es ze karo kolapsoak irudikatuko du bastante ondo, es ser gertatu alden el planetaren muga biofisikoak, bueno, ba, gainditzen direnean, es honetan, ba, bueno, pandemia pandemian den ba, iturburua, es, esaten da, ba, izan dela eh, espezieen arteko kuchadura bat, ez, eta hori zergatik da. Ma zoonosia. Esta. Zoonosia, hori da, eta hori zergatik da, pues, azkenen gugau delako, bera jene habitata jaten, es, eta hau gero eta oikoagoa izan daitekelako. Es. Eta, claro, horre, keman zion, bun bat, E, kolapsismoari, izan ere pues, klar, kolapsoa zergatik hartatzen da gaur egun, ose, ose, zergatik e, aipatu dugu behin baino gehiagotan e, gure gizarte, mendeo aldar moderno, industrial eta barren e, kolapsoa edo amaiera, eta huz zergatik gertatuko da oso ondo bizi gara horrela ba bueno, gertatuko da planetaren muga biofizikoak gaindituko ditugulako, kolapsisten ustez es? azkenean, pues bueno e... ha, ikusten dugu, edo zen grafiko hori begiratuzkero, ikusten dugu, zen, azkenengo markaetan, Tenga goradoan guztiaren produxia, guztiaren konsumoa, saborra, zeobien misiak, energia kontsumoa, edo sein metalen kontsumoa, era gañera batzutan esponentzial batean. Horri da. mugaren bat ipintzen ez basaio, es? Ba, lehen ikusten dion non mesara, pasko hartetan gertatu moduan, edo japonian gertatzeko solian egosen moduan, ba, segretatuko da, klima aldaketere dauka gortartean, es? Horri da eta, kare, pues, gartatuko dena kolapsisten ustez, ba, zer da ez pues, garela bueno, gure gizarteak dakan noreanzkoa ikusita ez pues, dago itxaropenandirik eh, ba, politiken enbitartes edo dena dalango enbitartes eh, viraje bate viraje bate izan ere, ba, bueno, bueno es que de hecho, egon dira saia kera viraje bateko, ba, bueno irrogeita amarreko amarkadan Eh, Romako Romaco Cluba gaur informea azuzuen Bueno, hainbateke eh, deitua izan den ez eh, ilustratua, es Romaco Clubeko burgesiak ilustatuak, es pues bueno, bere garaja, saiatu izan eh, Jimmy Carteren estatutako presidentearen ba presidentziaren, es eh, ematen biraje bat eh, gaur egun Askundari mugak, ez aurrez estan los límites del crecimiento, deitzen eh, son. gaur egun, ba, Green New Deal horren aurrekari bat izango litzatekeena, es. Bait, kapitalismoaren barruan saiatzea, bueno, eh, munduaren muga biofisikoetara adaptatzea, edo, es? Horri da, horri da. Bueno, azkenean ez dala oso kapitalismoaren rolloarena, es? Ba, mugakon hartzearena. Baina, bueno, ba, saiatzea horri. Edo, bueno, edo... Kietoko en... protokoloa bera ere, kontziatu aiteke horren barruan, es? Edo Pariseko akordioa. Horri da, edo, kope, ko, azkenean, kopean biltzen diren bakoitzean helburua da hori, es? E... Ba, zaiatzea, bueno, hau... hau... Baia duzipintzen, eta mugak ipintzen klima aldaketari horrela, ba, bueno, ba, gizartek, gizarte industria honek biziraun... Alizateko. Dezan, eh? Karo, guazen hau modu iraun batean egitera, eta guazen hau izatea, sostenigarria, ba, guegoteeko hemen, ba bueno, aliketa denbora gehian, ez? Eh? Denagia da momentuz... Momentuz... Eta jelik ez Claro, momentuz saia guztiak, pues esan daiteke... Bueno, guetxenes sandaiteke... bueno, dutela gindutela, eze, eh? ba... Indikadore guztien artean, positiboa dagoen bakarra da... ozonoko kapa... ozonoko geruzako zuloa. Ba, Dagoela. En no so... Bakarra. Se se, beste beste, beste, beste indikadore guztiak <risa> daude gero eta okerra, ba, eze? Eh? Hor da, claro, kolapsisten ustez, gertatzen dena da, pues bueno, que... Ez dagoela praktikak, bueno, badagoela ez, ba, aldatzeko zehozer, baina modu... Modu makro bat denesan aldaketarik eguno, eta beraz gizartea... Gizarte industriala, badoala, pizpikutara, pues, pizpikutara, sí. eta guberailekin. Horren ikustu dut ere, eh, azkenengo pare bat urtea guetan, eman den gorakadak ere, bazooka, azaldu duzu, pandemiak garantzian deukizuela, eta nire ustez horre, psikologikoki garantzian izan zuen, normalitatea apurtu zuelako. Claro. Hor, eh, adibidez, kolapso seria, el kolapso serie frantzesa, naiko gomenda garriera nire ustez Justo, España en estrenatu zuten Ia eh, pandemia pandemian murgilduta gondela Eta horrek, arrakastasko zan diago sotuzio Bertan agertzen ziren, hainbat escena eszena Ikusela izan genituen konfinamendu garaian Hor da, ja ikusela normalitatea apurtu zitekela Eta hor da, de gero eta masan diagoa, kasi ziren imaginatzen Bueno, agian, hain eh, amaite dirudien gizarte industrial honek, edo hain, eh, hain finkoa dirudien honek, igual eh, bere oinak ez dira hain, hain indartsuak eta egual benetan jauzideaitek. Karo, hor dago de bebai, ba, adibidez eh, utopía eh, bueno, serie a, es? Bueno, badagoela serie originala da britanikoa, baina badago bebai gero amazonek atera zuen eh, remake bat, es? Eta ora azkenean planteatzen dena da e, ikuspuntu guztiz kolapsista batetik, ez dago zientzialari maltzur edo bueno, edo visionario bat esaten duena, ba, bueno, e, gaude munduko baliabidekin bukatzen, zer egingo dugu? E, gure ohiturak aldatu, hori ezin da. Ordan zer egingo dugu pues bi, e, biztanleriaren 1990-rarekin, ba ilko dugu, eh? dugu bai. Ja, bueno. Edo, e, bueno, alerta spoiler e esaten du egingo er, dutena dela esterilizatu bistanleriaren 1989a ta hori da bueno asko que va eh, ba, pandemia arena ira bueno y en en serio eta pentsatu zua bueno acertuaren ba, bide sonis en alburua es, es da casualidad eh es da bueno eh, garai baten sen, eh? bai, sentimena pizkat eh, eta bueno eh, claro Gero ere, gaur egun bizi dugun krisi energetikoak edo bueno, eh, Energia enpresioen gura kadak ere Azko areagagotu du energiaren Inguruko interesa Eta horrek eragin du, ba, Antonio Turiel adibidez, ba, Energian aditua Den aldetik eta berak ya, ja, espalditik Abizeltzen suenez, bueno, errega efoziak Finituak direla, eta horrek Kukuzituen ondoriotas adibidez bere presentia Mediatikoa, asko handitu azkenengo eskineengo Bi irurtetan, gaur egun Ba, Kope, Erratzaioan adibidez eh, Ba, Kolaborosiak ditu edo beste hainbat mediotan agertu izan da, ah, gauztuen la razonen, eh, eta bueno, beste hainbat mediotan. Esta. Bai, bueno, horazkenean eh, kolapsizmora, kolapsizmorako oso garrantzitua da energia, es? Energiaren eh, garrantzia. Azken finean, kargu pettatu behar dugu gure gizartearen kontsumo energitikoa dala oso handia, gero ezetan diagoa, eta ez bakarrik elektrizitatea, es? Elektrizitatea gure gizartean Hiz da euneko Imagine, ogei metabolista ogei, bai 25 horren tartean, ez, mugitzen da gure gizartea benetan kontsumitzen duena dira erregail fosilak. Erregail fosilak dira eta bat, bueno, batezbe petroleoa, ez, petroleoa petroleo da gure sistemaren odola. Eta petroleori gabe eta zehazki, petroleotik ateratzen den diesela gabe, ba, Astuna eh karua, barcubak, bai carga barkuak eh bueno bueno, bueno era Baina bueno, beste hainbat eta beste hainbat eh, bueno bukat, bukatzen dira Zuzenean ¿es? Claro, tagiada sule na satseno en japonés o casoa bueno se te untela. Bueno, sueta garigana monster uasen Petrolea, petrolea berrilolandatsera. Ba, petróleo de hacienda berrilolandats. <laughs> petróleo de hacienda berrilolandats, no <laughs> Ba, inandiga batean karo, eh, hauek, bueno, kolapsitatzat, edo kolapsista ditzen diren hauek egin den analizia ba oso, oso gokia da, bueno, gaur egun kontestua asaltzeko. Karo, pentsatu behar dugu, eee, eh, karo, kolapsit eta, bueno, hauegia da, baina, bueno, kolapsisten ikuspuntutik bebaia asaltuta, karo, zu e, petroleo barril, bueno, kupelo batean, ez? Brent kupelo batean, daukazu, zazpimila miloiko eguzki energia eta, e, bueno, materia organikoa eta abar, eta kondentsatuta. Da, urteetan, egon dena hor lurraspian, fosil bat zuxirenenakor petroli bihurtzen apurka-apurka, oh, loraren ja. persiaen ondorioz. Eta horugu un gutan funditzen du Gori, ba, edo nola. Jo pentsabe hartuzu kupel hoietako bakoitzean, mm, e, badagoela pertsona eldu. Hm, mm, potente batek egin dezakeen e, lana irurtetan. Upel bakar batean. Upelo bakar batean. Orduan claro, colapsistenix.tic ba normala den bezala, es, e, Karo, claro. Esto esto es Hauja gaude petroleo guzti hori, ba, sautzen, eta karo, soro pues, gertatuko da, e, petroleo hori bukatzen danean, puz, pues, gure gizartea, bilakatu dela, bilakatuko dela, sostenga ezina. Ez? Eta horren ondorioz, puz, pues, eroriko dela. Berriz, beste korronteatuek ez da eskotzen du kolapsiste ninguruan, edo, baina, kao, nortzue deitzen diate kolapsista, hauei? Karo, hor gertatzen dena da, ehm, Bueno, badaude beste mm, ba, sektore batzuk, ekologismoaren barruan esaten dutenak, ba kolapsisten eh, puntua, es, dala, eh eta bueno, tean a resolver da desmobilizatzailea es o sea, bueno gusu zenean baldin badagoaz colapso sigur batera edo prácticamente sigur batera bueno ese traco que eskatuko na se esertan eh zertan, es? o sea bai gustiokil cobagara bagoa sin disfrutat karo, etika huetan, bat, etika bat eh guasen bat besarkatzera eta bueno guasen aprovetzatzera esto mientras dure eh, Hau aujai bat izan dezal eh izan dezala eh se va ba, eh yo que sé bai oli gustana diz película arena meteoritoarena... Hori da. Hora, bueno, pura klimatlaketaren metafora bat den horretan, ba? mailean, ja momentu batetik aurreik uste du, honaik bueno, ez da, konpombideerik ez, kolapsoa badator, eta duan hor, ba, bizitzea adonistaren bat egin dira, jaietan, azkeran afari bat egin dute, hori ha, da. Hora, no, guztia doa, pikutara ez no, gure, kuspe gandien bada, guztia pikutara doa, ba, bueno, ba, ez dugu ez ere ingo, ez gara antolatuko, ez dugu saiatuko eh, kapteaismoa gainditzen eta beste gizarte sostengagarri bat era ikitzen, es, es, Zertarako. Edo, ozera, claro, zertarako Guazen, ba, aproveitzatzea geritzen eskigun urtea ba, Punta kanan aioteko porretan Edo eskiatzea joateko nahi beste Edo, bueno, droga eta Jai... Eta rock and rolla eta... Bai, guazen Bai, bueno, hor, karo Hor... Era, oza, sea, egin batean, pues bueno, arraso de adakate Se azkenean, es que bueno, pechatez maldimadu Segundo abukatuko dela, pues, pues es que bueno pues, pa, que, pa que nada, no? em eh, eta era berean bebai adibidez eh, kritikatzen eh, kritika tenseaye direla energetic energetic eh, deterministak. Auz. Ah, bueno, energía... Claro, eso es de un tramono energía. non dikatetzen dugu, ba, erregai fosiletatik, erregai fosilak bukatemaldian badira, pues pum, automaticoki hau eh ba eh karta gasteluguatu bezala eroringo da, es energía... da energia da golen Errendimendu energetikoak, es, ba, t e r bereziki, ba, markatzen du gure gizartenen komplezutasun maia, es? ¿eh? Hori da, egia da, egia da, pues, bueno, adibidez eh, berristagarrien kasuan, es? ¿eh? Eh, zu konparatzen baldin baduzu berristagarriek dakaten... Eh, tasa de retorno energetiko. Tasa de retorno no? energetiko, hori da, tasa de retorno energetiko, ba, entzule baren batek esbaldin badaki, guztu beste programa ematen saldu dugula, baina, bueno, entzume, guztu programa guztiak badazpada. E, ba, tasa de retorno energetiko da zuk invertitzen duzun energiarekiko zenbat berreskuratzen duzun. Hau da, adibidez, nik e, ba, kupel bat petroleo invertitzen baldin badut, ez e, ba, instalazio petrolifero batean, zaskaren es? e, hortarako beba, i, pues, energia behar da, hortik ateratzeko, ez da bakarrik ateratzen, zenbat berreskuratzen dut. Petroleo kasuan, eh, ba izan gaitzateke, pues, bueno, zukin bertitzen baldin baduzu, kupelo bat, eskuratzen duzu, kupeloat, pues, bueno, garaionetan, eh, el lenengo putxuetan, sirela pues emankorrenak eta eh energetikoki errentagarrienak, ba, ez dakit, pues 100, 120, incluso agian gehiago. Gaur egun hori gereseta basuagoa da, eh? Ba, geratzen den petroleoa, ba, kalitatea asko da, ez? Em, gero saiagoa da Petroleo horretara ailegatzen claro, Artiko arte jo marbazara Hor claro. itxaso erdian Montatu plataforma petrolifero bat e, Kalefakzioa jarri Kalefakzioa jarri langilentzako ez daite daitezen hil, ez orri Iso estuta, horri pues, claro, guzti da daka Gasto energetiko potente bat ba, Barkoak buitza eta ba. claro, Edo gero refine, refinazioan es, ba, zer galtzen den, zer erabidealteken Edo ez, adide claro, Petroleo kalitate txarragoko abaldin badaba, bueno Baina gazto energetikoan dugu behar da, hori refinatzeko. Claro, adibidez, eh, venezolaren kasuan, es, bai esaten da, dituela ba, munduko petrolio reservadan handienetakoak baino da petroleo bat oso oso astuna. Eta behar du, errefinadu berezi bat, horregatik ez dain erreza. Adibidez, ez dain... Ez dain kalidadea honekoa. Ah, hori da, erri da. Adibidez, bueno, zen... Eh, Eki alde urbilean zeuden, zeuden lehenengo ba, putzuetatik, kasi-kasi pues, esela eta refinatu behar, ez? erabiltzeko kotxetarako motoretan eh. eta. Orduan karo, petroleoak edo erregaifosiak dakan retorno hori konparatzen baldin baduzu energia berrizta barriak dakaten retorno energitikoarekin? Ba Hor ikusten da Ez esberdintasun oso nabari bat, eh e, adibidez ba, e, eolikoaren kasuan ustetut 15ean dagoela kasurik honetan, ¿es? Ba, yo dirio son da correcta claro, saia aerobetik kalkulatzen, eso los egia da, bueno, energia gero seta bueno, gero eta eficienteago daudela eolikoan, ba energia hori kaptatzeko, ¿es? Ba, adibidez, ba, e, Eguzki energiaren kasuan, pues Egon daiteke tasa de retorno energético ze izango da. 2.4 5, e claro, ora ikeri pena aravera, kokatzen du eguzkiak eskojo da gutzi aukeratzen manimalo ba juguaoa urteraren aldatzen da ba egon diren egunen arabera eta hori da eta hor esaten da ba e, baten erretorno energetiko bat e, ba, plastikoa izateko eta bueno plastikoa izan daiteko energia iturri horrekin hainbat gauza egin alizateko, izateko eta e, ba e, nolabide gure gizartearen biziraupena bermatzeko, egon behar dela gutxinez 20 Da, karo, ez da, da irizten. Horregatik, eh, bueno, ba, kolapsizte que esaten dute, pues kolapsora guazela. Zer kritika egiten saio horri? Ba, karo, mm, egitan, oiturak aldatu daitezkeela. Es, osa, gure kontsumo maia aldatu daitezkeela. Bueno, ez guk nahi dugulako, ba, iziketa, ba, eh, karo, petroles da bihar bukatuko edo, eh... Bayo, hortartean, alaketa, kertaitez, kigizartean, es? Claro. Oda, nore, esta bella, por bat, izango ditzateke, ba, ba, estructura da superestructura en arteko, enlazioa, es? Obrida. Una, pura, te, esta bella, marxista eraman, es? Edo, ekivalentzia hori ginez, es? Ba, ia, sepunturarte, politikak, autonomía daukon, es, Edo, klase borroka, autonomía daukon, gauzak aldatzeko, edo, ya, gure estructura energético materialak baditzen duen erabatz zerako gizartea izango dugu. Oh, ori da, ori da. Edo horkar, badibidez, adibidez, eh, ba, bueno, batzu esaten dute, es, eh, ba kolapsoa ez dute, ez duela sertan gertatu behar, eh, ba gure gizartearen zati bat orainikan, an, ba gai denean, ba eh erabilializateko ba teknologia gutxi gorabera aurreratua, eh bueno, hau mm, aldatu daitekela, es, eh, ba bizitan Ba, bueno, beste ritmo baltzuetara eramanez, e, ba, bueno, gutxiago bidaiatuz, e, behar ez diren gauzetan e, ba, ez, e, invertituz. Ez. Hora dibidez, e, bada bastante bueno, interesgarria Antonio Turielek emandako konferentzia batean, aipatzen zuela, karo, gure gizartearen oinarrietako bat dala kontenedore sistema. Kontenedore sistema eh va ba, bueno. Aita, son tietan da. Sistema, bueno, gustio kikusi ditugu noizbait, es, televiztan edudana dalakotan, carguero erraldo jauetak, ba, mugitzen eh 100 daka contenedor Eta claro, berak esaten zuen sistema hori, pues claro, de gabe, tal, ese lado so eficiente tal. Egitan guztiz e, kontrakoa. Sistema bastante eficientea da e, merkantzia garraiatzeko kontenedore sistema. Zer, garraiatu, dezake, garraiatu dezakeen e, kargako purua versus e, kontsumo energetikoa bastante arrazuizkoa da. gertatzen da? Pues agian e, kargamentu hori ezin esindaitekela izan, subtsinatik erosi duzun e, surimuguikorrarentzako funda bat. Karo, alpente toberkosera ori geistea, ez da, egia da. Karo. Kapismo e, askotan e, invento beriekor demanda inndu zitua sortu dutera ba eficiienteagoa baldin bada orain garraioa etez garraioa garraio bak ga gehiagoa garraitatuko dira ez Hori yemon sen paradoja deitzen de da ez ge eta eficienteago izan teknologia torduan eta gehiago erabiliko dela horrek beres teorian gizartea raional batean Solurezaken izan arren aurrestea ez? Kapismo no, normalin gerdetzenena da bueno, Anditzen dela orain erabilera Eta beraz, kontsumo energetiko totalan ditzen dena, es? Bai, bueno, horazkenean gertatzen dena da, pues bueno, garegun garra iatzen dugun gauza asko de la saborra, zuzenean, es? Ez de la esertorik. Bari, asko tan saborra. Eta asko tan literalki, saborra. Lopatik gari, saborra, esportatzen dena, beste embaldekuetara, claro. Oriotaketia kontenedoretan egingo den, edo abian zuzenean marcura bontaz. Ha, hori kontenedoreaz duzu, zikinduko, es? Baina, bai, orduan hor, bueno, ez tabai da nah Ekologismoan enbarruan ez Hora alde batetik egon oligatek ba, Kolapsistak eta beste alde batetik ba, bueno, Alde batetik eko marxistak agian Ezaten, bueno, hau bat, datzeman dugu sistema Haur egin azai honi eta beste alde batetik Igual, Green New Deal En babesleak edo bueno, o sea, ba, Socialdemocrasia Berde batek edo ba, Capitalismoa nolaiteko aldakete batzuk egiten Egin alko liokela aurre anda eta hori klimatikoari edo larri aldi klimatiko ari España nei es Emilio Santiago agian da honen adiba zelen nagusia. Eh? Bai, eta batezbe bueno, más pais alderdiaren inguruan, ba, bueno, antolatzen den jendea, ez? Es. Bai, gero estatua tuta Mandela, Casio Cortez, resumatu hombre Garaya en Corvineka da bides ba, hori ba, ba eta garun bai. ingurukoek. odan, hiru aldar hoek egongo lhirateke, Gaur egun apurua disputan eta Eulertu behar dena da, gero praktikan ere, ba, hor dagozun posizionamendu horrek, eragiten duela zure zure egunelako jardunean, adibidez, gaur egun Euskal Herrian pilpillan dago eoliko inguruko ezabai da, hori, segura eski, ba, beste irratze duren batean tratatu beharko dugula, baina hori ulertu behar da ere, zuk daukazu nikuspegiak kolauza inguruan edo era egiten duela horretan, adibidez, zuk pentsatzen badin baduzu, bueno, emendi kurte gutxira, gizarte industriala, bertan berare horiko dela, Zuko ezin duzu inundikin jona babestu zentrale eh, horikon instalazioa Ez kenan horrek zuntzitzen duelako, ba, abel zentzareko erabilitatezken hainbat lur edo enbat eko sistema es? Baina berreizzuk pentsatzen mani mausup, bueno, oraindik kolapsoa ekidin daitekela agian baia ingo duzula horren aldeko apostoa planteatzen, bueno, hobe da, energia elektrikoa, eh, dorre eolikoen bidez produtitzea, erregai fosil gaiago herretzea baino Ze horren laginaldu, nola giteko, eh, gizartaren aldaketaba, terregaifuzikiko, dependentzia gutzitzeko, eta klima larri aurre egiteko. Eta hor dagoen, orda nahiko teorikoa dirudin ezta bai dagoen, ekesia kolapsa da torren bai dagoes, gero praktiki ekologiztan eraginadauka zehaz batzuetan, ez? Bai, eta jendea beraren posizionamenduan, ez? Hor bueno, nik uste garra entzitzuena dela, aitortzea autonomia eh, ban, bueno, banakoei, eta eh, bueno, instituzioei, politikari, politikari, politikari eta, eta, eta, eta politika ulertuta, ez bakarri politika instituzional bezala, baizik eta bueno, gizartean eh, ematen den ba, politikari, ez? Osa, gure arteko harremanei. Eh. Bai, egin. eta ulertzea gure gungo gizartean naturaltzea hartzen ditugu nahi gauza, Ez dira, naturalak, ez dira, gizakiaren izaera biologikoaren ondorioak Baizik eta gure gizartaren funtzionatzeko erarenak, ez da Claro, hor adibide Eta, bueno, hau, bast... ontarako nik uste ondo, oso ondo datorrela irudikatzeko beba e, e, Daukagun erronka e, Bada, ba, oindala egun batzuk Atera berri bat, ez, e, ba, frantiako gobernuak debekatuko dituela hegaldiak e, e, bueno, e y de motzekoak, ¿es? Eh, egin aldirenean trenarekin. Es? Bai, ese ten, bueno, es de Asenjusco ha bidaiatzea, eh, abi hoyes trenes ainalbadusa, es costes con consumo energético chiquiago arekin. Horida. No? Gabregón pues garatzen ari garelako, hori, bueno, pues, estatuek be bai, es dira Ez tontoa, tontoak es, o daudenak bai bai ba bueno, puntu batera arte, eh, bai, Señora Francia en gaso ni sugaresco dependencia aukarrega os evidentes han de nada. Ordan, va ba, ba, bueno, este turno navideño va a neurriak, consuman multizteko, eh. Naiz eta si san, bueno, naiz eta gutarra que si san, bueno, va bai beraien autonomia eta va de KTB bai, bai va bizira upena bermatzeko, pues, bueno, beharrezkoa dela neurri batzuk hartzea, es. Eta claro, caso honetan, pues ikusten zen hori, ez? eh egaldi e, Ba, Egaldiak debekatuko dituztele Egaldi, ba, e oso zeat batzuk oza, Kontu anekdotiko batia Bait, kontu anekdotiko, pues imaginatu E... Bastut, Lyon-Pariz, eta burdeos Pariz mai, lineak, edo... da edo... Kauza motzak, egin aldireneak e, A-B-an, ez? Baitrenez, ba, bi ordu inguru, bi ordu iru inguru Tartean dorenak, ez? Eta, karo, hor, berriari Atzikituta zegoen, beste berri tipikoa Ez, agertzen dena hor e... berri Berrikomendatua Berrikomendatua, o... zan, e... La risa den mape, eh, galdetzen diotenean... Eh, Planteatuten jet pribatuak erabiltzari ustea, eta... Edo, bai. Trenera igo txea, Bai, bueno, eh, el futuro de los bolos privados, ez atendana, hori ba, jetetan eh, juten den, ba jende hori, ez? Bai, eten gabe azten dena, ez da. Hori da. Hora bueno, ikusten du galde batetik, zeran badiro den, bueno, estatua karidire lauren eurriren bat hartzen edo, baina gero ikusten dugu, benetan. Badiru die la ez ez ez. Claro, or gertatzen da da, ba, sistema kapitalista batek dakan muga, ez? Bale, claro, e, orokortasun bati goasan de bekatzera, e, hartzera, baina gero bitartean daude, ba supermillonario batzuk eh zahutzen, ez dakizen bat mila pertsona bezala, hartzen jet pribatuak, egiteko, pozoko pues, se. Eh, ibilbideak degin eginalko que trenez. alcol Eta, bueno, Hemen nikusta hemendik egin behar duguna da, jendeari deitu eh, antolatzeko honi erantzun bat emateko, ez? Azkenean, eh, kolapsoa, edo eskolapsoa edo dena dalakoa, hemen eh, garrantzitzu da, ba, eh, edo zein irten bide eh, emateko, garrantzitzu dena dala antolatzea. Baina, entzulen ematek izango du, gure irratza honetan neto naztu zaigula, Aste bueno, honetako albizte bat, batxoet eitutu diotena el santo grial de la energia Eta da, bueno, estatu batuak egein inagarki bat, esaten, ma... Energia, baliabide, bal, e, amaigabe bat, e, lortzeko pausuzo importante mandutela Kasi-kasi ma, bueno, mundu guztiak egeko duela eguzki bat, etxean Beretxean, es? ez da? Beretxe unifamiliar horretan, estatuetako zuruetan Ba, estatu bueno, eh, dute fusión nuclear en aurrera pao zuandiba en lortu dutela izanen lenengos, Fusión nuclear eh, laboratetiko fuzio nuclear batena, lortu dutelako erabil iber izan dutela, baina energía gehiago hori, estatu batuetan izan da californiako bueno, laborategi laborategi oso, oso anibaten, no, eski que laborategi termina enago, kina den hori egindutela, ba, fuzio nuclear batena, lortu dutela lenengos eh, invertituko energia, baino gehiago lortzea, hori, bueno, nahiko Irakutzen bauzu interneten analizizako nago batzuk, bueno, eh, asko zetea da hori, baina, bueno, aurrera pausua lortu da horren teknikan, eta, aurrdoan, askok, ba, bereziki teknoutopikok, plantetzen dute, bueno, fuzio nuklearraren bidez, lortuko direla limite biofizikoak enditzea, ez, energia iturri, iaia gabe bat, lortzea, fuzio nuklearra, laburkia saltzea, nizango nizateke, fuzio nuklearen aurkakoa, ez, fuzio nuklearraren atomo bat banatzen da, eta hor, energia kantidea izugarria sortzen da, Eta fuzio nuklearan egingo lirateke hidrogenaren biatomo batu Deuterio eta tritio isotopo bana Eta hortik helio atomo bat nortuko litzateke Eta prozesu horretan energiak antidea oso handi bat Kamporatuko litzateke Hau egia da, albizetanak hartu dela, bueno, el santo grial dela energia Energia maik gageberako bidea Eguzki bat zuretzean, esu berondo zumezala Baina egia da, bueno, ba, ba, ba oraindik Hor pretsaaro kon bertan onartzen zuten ik arik oraindik hau luzerako dota. bai, eta bueno eske, hor ikusten duguna da beba, bueno, beste jarrera bat e, gure gizartean da teknooptimismoa ez. Ozen, sinistea bat teknologiaren bitartez, eta teknikaren bitartez gure erasoak konpondu daitezkeela eta bueno azkenean ikuste ez dugula bez teknooptimistaak izan behar. Ez dugula itxaron behar, gaur egun existitzen ez den seo zer, existitzera salbatuko gaituena, ez? Hori, askotan, hendeak ez dut algo inventaran, ez? Karo. Entzatu behar dugu, bueno, inventaran, no? Eta gainera askotan, inventatuko duten seo zer hori ontorioak ditu. Se adibidez, petroleo bukatzen zegoen, zer asmatu zuten? Frakina. Karo, frakina. Eta, emantzaion, erantzuna. Erantzuna, urte gutxi batzuetarako ez? Bidetik, erantzuna. Eta bidetik bitartean, pues bueno, zuntzitzen duzu ez dakisen bat lur. ere. Bai, Edo ura akutzen duzu, bai. Bueno, odorazkenean, e, nik uste, ba, bueno, kolapsoa aukera bat izan daitekeela, baina gertatu behar dena da, pues, bueno, o sea, kolapsoa e, aukera bat izan daitekeela, ba, mete eroito bate erotzea bezala. Es? Osa, hori bebe gertatu daiteke. Baina, bueno, puzko pues, egin behar duguna da, e nik oso argi da kadana gutxenez eta uste duzu gehoai dala ba, kapitalismoaren barruan eman daitezkeen irten bideak guztizmugatuak direla beti egongo direla supeditatuak ba, gutxi batzuen interesetara eta guk egin behar duguna da antolatu eta borrokatu mm, geiengoaren interesengatik Beraz, da, ba, de bueno, dei horrekin utxiko zaituztegu, denbora maitzen ari baitzaigu Proletarios, unioz Eta utxiko zaituztegu kanta batekin ha llegado El momento está, Monoico bueno, canta colapsista de la Iluitu Va bueno, va urrengo en arte.